Отже, їхній план набагато складніший. «І що? Тільки це більш нічого?» «Ні, нічого, сэр». сер. отже ти щось недогледів!» Талах зловісно посміхнувся. «Я готовий закластися на власне життя. В тебе вісімнадцять годин, аби знайти те, «Чого ти не побачив?» «Сер, але я, я обстежив все. Все, значить, обстеж все іще раз. Запевняю тебе, ти знайдеш багато цікавого. Просто повинен знайти». «Добре, сер», – втомлено погодився інженер. «Ти ж знаєш, якою крихітною буває електронна зброя. Вони могли заховати її компоненти де завгодно. Але, сер, дозволю собі сказати, рентгенівські промені нічого не виявили. Але, Але я спробую іще раз». «О, ти чудово!» – люб'язно посміхнувся Талах. «Бажаю успіху!» Не чекаючи від нього жодних вказівок, секретарка внесла прізвище інженера до списку неблагонадійних елементів. Решту дня Талах витратив на інспекцію заходів безпеки, котрі були запроваджені в зв'язку з ювілеєм вождя. Пізніше йому зателефонував сам Хакс. Статуя. Її дивовижна схожість і пропорції напівбога викликали у вождя захват Саме так піддані, мовляв, мають його сприймати А матеріал, із якого вона зроблена, це чудовий матеріал Такий же вічний, як поза всякими сумнівами і його династія Вервіть в неї отройне жало, звелів він Талагу «Витягніть із неї зброю, а потім знищіть все підпілля!» «Слухаюся, сер, відповів Талах. Вождь відключився. Талах поклав слухавку. «Угу. Так, розплюнути. Вирвати, витягнути і знищити підпілля». Він сердито втупився у величезний сірий палац Дідьків інженер Не знайде зброї Різатиму його сантиметр за сантиметром Повільно Так як стратив би Талага Вождь Хакс Якби щось пішло не так Перед дванадцятою годиною ночі Брудний, але радісний інженер повернувся до кабінету Талага. «Ось, я знайшов, сер, повідомив він, простягаючи у брудних руках мікрокомпоненти двадцяти електронних бластерів. «Молодець!» – похвалив його Талаг, відчуваючи, як в жилах знову завирувала кров. «Давай сідай, розповідай!» Сховано було вміло. Раніше я з таким не стикався. Інженер висипав компоненти талагу на стіл, але сідати де став. Для початку я іще раз перевірив обладнання, замуроване у статуї. Там ніякої зброї, все чисто. Я зроблю тебе генералом, пообіцяв талах. Секретарка мовчки викреслила прізвище інженера із списку неблагонадійних елементів. І навіть ці базові компоненти були розібрані і заховані по частинках, продовжував інженер. І де ж вони були? Перший я виявив у зіниці лівого ока. Якби я не прислухався до інтуїції, не знайшов би взагалі нічого. А після того, як знайшов перший, я виходив із припущення, що найнеймовірніші частини тіла – потрібно розглядати як найімовірніші. Я знайшов частинки у мочках вух, у нігтях, в язиці. Для повної гарантії я прозондував повторно кожен міліметр. Інженер радісно віддав честь і поспішно пішов геть. Ну і що ж, дуже, дуже хочеться вірити, що вони перехитрили самі себе. «Котра зараз година?» – запитав Талах. «П'ятнадцять по-першій». «Ага. Урочисте відкриття заплановано о дев'ятій. За інформацією моїх джерел, заколотники спробують забрати зброю сьогодні вночі, після чого збираються атакувати палац». Секретарка ледь помітно посміхнулася, уже чудово розуміючи, яким буде план у відповідь. «Ну, нехай! Нехай так і діють!» не розчарував її Талах. «А ми підготуємо їм зустріч!» Секретарка кивнула. Талах на якусь секунду замислився. «І все одно не розумію. Сказав він Ну, отримають вони цю зброю І що, збираються з нею проти регулярної армії? Він знову почав роздивлятися деталі на столі Все одно, не розумію Можливо, вони розраховують на ефект раптовості Гаразд За роботу А статуя? З естетичного погляду вона нікчемна. Секретарка згідливо кивнула. Після того, як Морган розкрив карти, Філіпс деякий час сидів мовчки. Ось воно як. Нарешті промовив він. Так, ось так. Дуже просто і дуже очевидно. Вони хочуть знайти приховану схованку. Будь ласка, ось вам прихована схованка. Потім вони захочуть знайти іншу, і ще більш хитромудру. Будь ласка, ось вам інша. Зазвичай саме на цьому етапі вони й заспокоюються. Але ж, але ж це очевидно із першого погляду. Знаю, кивнув Морган. «Дуже добре знаю, але, як співробітник бюро, ти маєш усвідомити одну річ. Будь простим, дозволь хитрувати іншим». Філіпс відкрив було рота, аби щось сказати, але наступної миті до нього дійшло, що саме промовив Морган. Він сказав, як співробітник бюро, «Отже, його прийняли?» Філіпс спробував придумати якусь відповідь, але... «Наші прийоми гранично очевидні», – сказав Морган і посміхнувся. Посміхнувся щиро і широко. «Так, наші прийоми прості і елементарні, але вони працюють». Внутрішній двір перед палацом Хакса був темний і тихий. Високі стіни відкидали глибокі тіні. Посеред двору самотньо стояла статуя. Зірки злегка посріблювали вістря піднятого меча. Поквапилися б вони чи що, пробурмотів собі підніс Талах. Холодно з дітька. Подвір'я охоронялося у звичайному режимі. Декілька охоронців повільно походжали по стінах, і біля воріт стояла почесна варта. Але сам двір був порожнісінький. «Та де ж ці змовники? Чи, можливо, їх хтось попередив?» «Дивіться!» – прошепотіла секретарка. «Чорна пляма на темному тлі». Чорна грудка майнула над краєм стіни. За нею іще одна. «Всього двоє», – прошепотів Талах, поправляючи навушники. «А де ж решта?» «Мабуть, зовні», – прошепотіла у відповідь секретарка. «Чекають на сигнал». Пролунав тихий дзвін металу об метал, і дві частинки темряви завмерли зливаючись з оточуючою чорнотою. «Передай цим незграбним ідіотам, щоб поводилися тихо!» люто прошепотів Талах. «Я без жодних пострілів, без моєї команди! Нам потрібні всі заколотники!» Секретарка безшумно пішла. Дві чорні тіні наблизилися до статуї. І відразу ж ожили навушники Тут пробурмотіла одна тінь іншій Чудова підсилювальна система Талага Передавала в навушники ясний розбірливий звук Так, тут Решта готові? Звичайно, поквапся Говори слова угу. Один, два, вісім, дев'ять, чотири Вимовила тінь Коні, собаки, пурпур, вісімдесят, -пур, людина, свині Талах зрозумів, це пароль, котрий відкриває потаємну панель Тепер ти, сказала тінь, решта твоє Червоний, зелений крик, перераховував другий бунтівник Жахливий, швидкий стрибок Відкрилося, видихнув перший Підключай Талах вдивлявся у темряву внизу. На мить він похолов, уявивши, що інженер знову щось пропустив. Ні, це неможливо. Але що тоді вони роблять із цими компонентами? Джерело живлення, транзистори, мікросхеми? Що? Голосно брязнув метал, і статуя спустилася з платформи, немов жива. Вона постояла якусь мить у нерішучості, а тоді покрокувала в бік палацу. Від її ваги здригалася земля. «Іде! Іде!» – загукав один із змовників. Чутлива підсилювальна система Талага ледь не порвала йому барабанні перетинки. Тим часом монумент додав ходу і попрямував до головних воріт. «Почесна варта!» Встигла зробити три метушливі постріли. Кулі, не завдавши жодної шкоди, висікли снопи іскор з грудей монстра і охорону зім'яло. Статуя пройшла крізь масивні двері броньований кулак крізь цигарковий папір. А наступної миті двір ожив. Площею палаца з криками і пострілами бігли сотні заколотників. Кулі із їх примітивних порохових рушниць градом впали на варту. Ті навіть не встигли застосувати свою набагато ефективнішу зброю. Повстанці продовжували заповнювати двір, прибуваючи через розбиті статуєю ворота. Талах вирішив, що тут зібралося десь півміста, не менше. Інша половина, судячи із ревіння, лишалася по той бік стін. Його бійці чекали наказу а палець та на якусь мить в нерішучості завмер над кнопкою. Він ніяк не міг змусити себе опустити його. І єдина дорогоцінна секунда безповоротно минула. Одна частина його розуму із подивом усвідомила, наскільки ж усе було очевидно. Ці прості компоненти всередині статуї, із яких неможливо зібрати зброю Вони обстежили кожен міліметр механізму і не поставили собі питання про його загальне призначення А от інша частина його розуму стежила на екранах, як йдучи коридорами і мимохідь вбиваючи охорону, з мечем в одній руці і короваєм Вінчій палацом крокував невразливий велетень із вольфраму і сталі І розшукував людину із своїм обличчям Роберт Шеклі Невикористовувана зброя Читав Руслан Алексіюк